Ви можете піднятися на хори он там, ліворуч, у західній стіні є сходи. Там зберігається одна з найцікавіших його робіт Зішестя Святого Духа на Апостолів розташована на стелі хорів. А в образах апостолів раніше парафіяни пізнавали декого з відомих киян, сучасників художника. З Божою матір'ю то взагалі окрема історія. Здавалося, жіночка готова й безкоштовно розповідати про те, що й сама дуже любить. Але рипнули вхідні двері. Вона озирнулася, тихо перепросила і повернулася на своє робоче місце. Амалія ще раз пройшлася поглядом по іконостасу, підвела очі вгору, роздивилася купол і рушила шукати сходи на хори. Хід був вузький і напівтемний, затиснутий між двома стінами. Кам'яні сходи круто піднімалися вгору, і лише віконце бійниці ліворуч. Освітлювала путь. Не без зусиль вона долала кожну сходинку і думала, як то по них піднімаються літні або й огрядні люди. Нагорі Амалія трохи постояла, вгамувала дихання і помилувалась різноманітними старовинними орнаментами на вигинах арок. Зазирнула вниз. Нові відвідувачі підходили до іконостаса. Шукаючи той відомий розпис на стелі хорів, Жінка тихо прийшла від сходів до більш просторої частини приміщення та ледве вийшла з-за рогу, як заклякла з несподіванки. На одному зі сільців, що вишикувались спинками до вікон уздовж західної стіни, сидів, задерши голову, Віктор і уважно роздивлявся розпис. Він почув кроки, озирнувся і теж завмер. Після хвилини мовчання і погляду очі в очі Амалія оговтала першою. «Це мені сниться?» – промовила вона голосніше, ніж годилася б у храмі, навіть якщо він музей. «Ні», – відповів Віктор, ще не знаючи, як йому повестись. «О, може, трапилось диво? На вас теж зійшов святий дух і сліпий прозрів?» Іронічно кивнула вона на монументальний розпис, що спускався з округленої стелі на стіну ліворуч і замерла, вражена концентрованою енергією, втіленою в цій сцені. Віктор підвівся і рушив до неї, але зупинився за кілька кроків, досі не уявляючи подальшого розвитку подій. «Хто ви? І що вам від мене треба?» Відірвала погляд від розпису і виставила вперед руку Амалія, ніби попереджаючи про необхідну дистанцію. «Не бійтеся, я нормальна людина, яка має свій невеличкий секрет». Віктор спробував усміхнутися. «І ви...» «Цим секретом тиснете людям на жалощі та розглядаєте їх з темних окулярів», – знову підвищила голос жінка. «Прошу, не сваріться, тим більше у такому святому місці. Я все поясню. І, між іншим, мені ні до чого людська жалість. Здається, я жодного разу ні про що нікого не просив. Це, Це була просто така гра, як і гра в живі книги». «Гра», – знову захлинулася повітрям Амалія і пригадала – як вони удвох сховалися мокрі від зливи у під'їзді, їй уважали, що Віктор спостерігає за нею, але тоді це здалось маячнею. Та це як мінімум непорядно, а може ви маніяк під личиною нещасного інваліда. Женька сказала те саме. Женька, хіба вона в курсі? А! То дівчина вас уже розкусила, і ви вдруге вигадуєте нісенітниці, щоб виправдатись гніва жінка. «Давайте присядемо. Прошу, я все поясню». І Віктор вказав на ряд стільців у себе за спиною. Амалія насупила брови, якусь у і розглядала цього чоловіка. Він виглядав такий добряче розгубленим, а очі, які їй нараз хотілося побачити за окулярами, були добрими, бронатного кольору і з промінчиками з що розходились до скронь. Вона набрала повні груди прохолодного повітря, повільно його випустила, склавши груби трубочкою, і рушила до стільців. «То що, зіграємо відвертість?» рішуче подивилась на чоловіка, який сів через один цілець від неї, сперігаючи дистанцію. «Якщо ви теж готові?» Жінка вловила якусь двозначність, ту саму легку іронію, що вчувала сій у його репліках і раніше, у кав'ярні. І враз кров ударила їй у скроні. «Він знає». А раптом почулися приглушені голоси. Наступні відвідувачі церкви погомоніли біля підніжжя сходів і не стали підійматися на хори, мабуть, злякалися їхньої крутизни. Тож пару нагорі ніхто не потурбував. Що було втрачати Амалії в цій дивній ситуації? Несподіване викриття Вікторової гри збурило в ній якісь енергії, ніби висновкнуло зі сну про власні страждання в якийсь інакший коридор буття. У ній з'явилась зухвала рішучість. І жінка першою зробила хід у цій грі. Я, Я готова. Граймо у відвертість. Я не письменниця, рішуче випалила вона, дивлячись і Віктору в очі. Він усміхнувся. Непередбачувані ці жінки.